تو انر بسم الله الرحمن الرحيم حم ام عين سين قاف لذلك يوحى من قبلك الله العزيز الحكيم سريش وركين بدر يو شو بحث کوي اول داو چه ویده خبره مخ کشانه ده کلی او تانوی خبره اکلا دم داو چه موجوده کتابو نا استاد خبر خلاف کئی اگه جواب باو که چه قرآن لیره اوله ادر امده چه موجوده علماء استا خلاف دی داو جواب باو که چه غیزت کرا گره ح م ع س ق الله کوي پمانه دي قزایل کوي وحی لیکا ام دقسی وحی دا وحیکې رستہ تا ته او غوی پیغمبرانو ته چې مخکستان دي ارالہ چې زو راوړې او حکمت نو الوړې بل وحنه او مدغه واحد د الله ایستاتې کومه محکم بیا او ته مې وکړې نو خبره خو نشته په ټول د الله وحدانیت صفه تنذی لهو ما بالسماوات او ما فلارد حاس د الله په اختیار کیږي او سوجيب اسمانو کیږي او سوجيب زمکه کیږي وهو العلی العظیم هغه چته په په صفاتونو کې هم اولوی ل د په قدرت خپل کې ل دومره ده تک سماوا اتف من فوقهن نه نزیدي آسمانونه دبرنا د بر نهمللا سب نه او ملیک دومره مخلوقات مخلووقات او غې همېشه تصبی ي وحمد دخبل رب سران خاص کرده عرش ملائکو او چه تصبیح اوی اوی نوه استغفرونا بیا بخنواری دعا گانی کئی لمن فی الارضی اغی مومنان لا چپ دنکا دي علا ان اللہ هو الغفور الرحیم خبردار چې ب ش الله بخون کې اومهرببان دی دملی دعا قبلي کنا نه والله نه تخضو مندونې او لیا اوو مشرکانو نه او کسان چېې وللي دي بغیر د الله نه نور اولیا الله حافظونه عليهیم الله وي ما ته معلوم دي او زو پاری نگہبان ما جزي سوکني ولي ديو سوال نته نه کوي الله پاری نگہبان دي الله ته معلوم دي تاسو وبکاي امان تعلم بو وكيل او تنيزي موار په دی باندې پیغمبر دا مواری زما ده ته خپل دعوت چلاوه دا بل جواب ده چې نوې خبره نه ده وغذا ذلك وحينا اليك قرانا څنګه جنورو پیغمبرانو تم وای کړه وا زغس می وای وکړه تا تاجدي قران عربی چې ودا سانا لتنذرو المل قران چې ته ويره اغه مکی او هلخله چې دا پټول کې مخک خبره ومن حولها وبغسو چې چا پیر د دین دي طول دنیا و تنظرا یوم الجامعی او چوی ارے خاص کر درود دا قیامتنا چرود دا جمع کی دودا لاری با فی نشتر شک پدی کی فریقن فی الجنت و فریقن فی السغیر قیامت ستوی دی فیصلی توی خواب یور دلبا په جنت کشي او بلړه لبا جهنم کشي ولو انشاء الله لجم لهم امه واحده کز الله هو نو جوړلې بنوي ګرځولي به خلق یو جماعت یو ډله او ده الله په حکمت ته پرې سوکن پوي ولا کې یو دخلم يشاء في لیکن داخلی اللہ سوک چې خوښ شي په خپل رحمت کې چې ایمان دې او قیامت کې جنت ته وزوالمون ما لهم من ولی ولا نصير او دا زالمانو او مشرکان چې دي دی نشته عزیز پار نه سو دوست انا مددگار عزیز اند وکا کو چې والیادی او والیادی <تصفح> امیتخذ من دونی اولیاء ایدی نی ولی بغیر دلاله نور مددگارانو اولیاء نو کدی مطلب داو چې خامو خاولی په کار ده فالله والولی و الله ولی دې کنه بل ولی څه ساجت بل ولی خو بنه نی سبب نه ای فالله والولی بس الله مددگار دې کارساز دې وهو الموط داغ د کار ساز دا کارونه دي که نه چې م جوون کوي یح الموت دا کار سووک کو شي الله مړي جووندي هو دا كلشي قذ او دغه الله په هرسبان د قااض دي چې مړی جووندي کوي پار سبان د قادر دی اود ویللی چې کتابونه ستا د خبرې خلاف کوي نو الله جواب کوي او فی في منشي انغ مسله چې ستاذ به اختلا پیدا شو که هر څنګه په ل مسله کو وړئ په حکم وویل الله هغی سلبه کتاب کوئ اگه با دی قرآن سرکی دو چه دی قرآن ده کتاب سر اتفاق کونه با سیی که نخوا اجی کم رد کونه با کتاب نی زالکم اللہ ربی دا سیبتونه چی مخ که بیان شو دا اللہ حضم آرب دی آلی توکل تو ما خاص پاغبان دی اعتماد کرده و ایلی اونی با او بالله تبارک و ج ما قیامت کې هم او هر وخت فاتر السماوات والارض بمثال پیدا کونکې د اسمانو او دی دے یعلکم من انفسکم ازواجا پیدا کړي تاسو د پاره د خپل جنس نه جوړين تاسو من سانان یې خض انسانانی دي حالت کارخواله نه کوي که نه ا عام واجنن او د ساروم پیدا کړي دي کې د الله حکمت سر دی چو کې جوړ جوړ کړلو یزه فی کومفی ډیرون کوي که نه ی وکم چې زیات کې تاسو لر په دی طرریخه با دخه در دپارره طرریقي او د پاار طریقہ دا طرریخه جوړهکړ نو ډیرری طریقہ لیسا طرریقه لسا کمليشیون نشتې دا الله په شانتې ه او ش اوسسممي او لبوي صرف دغه الله دی لیزون کې دی دا چا حال او او ریزون دار دا چاده خبرې دا سی پتونه بلچاسه را نشتا ده لهو مقالی دست سماوات والعرض خاص اللہ لر اختیارات تی اللہ رحم کو انجانی دی دا سمانون و دزمکو یب سطر رزق قالی من یشاو و یقدر او داد آغا تصرف ده کلاو رزق ورکی اغچالچو غواری او چالی پاندازہ پا ورکیم انه بكل شان عليم ذکا جلاله فارسی پوی کنه چاله ډیر ورکی نو پغم پوی کی چې دی لایق دی لاس دې چاله انداز ورکی نو پغم پویږي جواب بیروست راشي چې کډیری کینو نقصان وثن جوړ شي شرع علیکم من الدین دابل جواب دی چې دي وي دا خبرهستا نه مخکې جا نه ده کړي که نهله ولی نه د کړي ناذل کړي د اللهستا او دپاره داسې دی نو ما اوسابې نو هن ا هغه چې وسییت ای کړړی پاغې سره نوحلې سلام ته وخت نه دادنین را شروعرو دیله یو هلی کا اوها ممسله دا چې مونږ ووه کړي د تا ته وَمَا عَصْفَيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَا وَمُوسَى وَعِيْسَا او حقا چو وحکڑی ومنگا پدیس را عبراهیم علیہ السلام تا موسا علیہ السلام تا وعیسا علیہ السلام تا اغا خبر سوا ان اقیم الدین چو دا دن را ٹنگ کے ورے وردی گی دیو سنگ را ٹنگی گی وَلَا تَتَفَرْرَقُو بِيه پل میں ان کے نو اتفاق ہو کئے دن با مضبوط شي مجودہ کی گئے پا دن کی دے یو بلنا ازکا دشمن دیر مضبوط تے قبران المشرکین ما تدعوم الے دیر اگرانا دا پا مشرکانو باندې الله دے و تحسانا کی پا دیر اگرانا دا خبره خبر ما تدعوم الے اغتوحید تاسو ته دعوت ورکوي چې دا ومانه ما تدعوهم لی تاسو راغوالې دي دا زاپا لري رگران او چې ګران دا بیا مانی سکو الله یکتبی الی من یشاو الله چان کوي کنه ابګه د غورې غورې دانی ګوري په کرېټ کې ادی په له توحید تراولی الله غي دی مسلیتا ته هغه سووک چې خوښ شي هرڅوک الله دی ته نه او لکان الله اوی تهبي من یشا الله غقيې د دی ممسلي د پاهه سووک چې خوښوي و ای او هدایت کی ورته په طرب زانو خپل ځو <تصفح> سما ما چاته د هغه دایت کوي مې يو نېب هغه چاته چې دا غلا سرامینه او محبتي الله اخوخي وسنو مله زانت نور ران نزدیک ادريو شبا چې عالمان یو سو بل سوين هغي مو عالمان دي کنا نو موږ د هغه خبره هم نشورته کولې کنا الله جواب کوي وما تفرو دا عالمان ندي چې دا شوي د حق نه الله من بعد معجا او علمه مګ پس دغېنا چې راغلی دي تع خپ شوي نو سره د خلاف کوي بغ هم بين هم دووج د زد نه په شو چګور پدین کې زت کوي دی هول ریکول غاری بیا چې زما کته پاک شي الله وی ما وعده کړی د کنا او لولا کلمت سبقت من ربک کچره نه و هغه وعده چې مخ کې مخ کې شي دا زرفتا ناجازه بقیامت کې ور کوم الی جلم مصمن ترغنیټي مقرر شي پوری کدا نه کنا لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بیا نه هم اوسبارسو پاک شوه فیصللببه شو دي په مین کې ووس و نه الذي نه اووررس کتاب هم من بعد او ب شکاره کسان چې ورکړی شوي د هغ کتاب کتاب پسته دی پ نه نه خو دی په کړی ګوره په د چې هغو نه کولی که چې کتاب ور سره علام ورثه دې اواغې چې دې نه لفي شک منه و اري په شک کې دې مسئله نه او داسې شک دی مریبا ډېر پریشان کړې ده اجزان ځ خپل ځان نوم نه خبرو خپل फायदा او نقصانم نه پوېږي داسې په شک کې چولی فلذالك فذعو ندي وجنا چې حلق په شک کې دی نو اے پیغمبرات دعوت ورکا نو دی بلو علاج نشتا نو فدعو په دعوتو دا, دا مسلح علاج دی دا خوگران دا وستقیم نو دی تکلکشا کما امر تا سنگ چی حکم کلی شوی دی سنگا کلکشا و لا تتبع احواء هم دا حلق دی فائشاتو و رسولو رواجینو حقیبه لگیائی چه زمون غمی ونکو زمون خاده لرانه لگو زمون تپوسی ونکو لیک گلی و شوروی و بست پده پروامس آتا خوا را خو احوا دی و قل آمنتو بیمان الله من کتاب وو ایو تا چه زخد اللہ کتاب منم بس بسنو جدی صحیح نو زخد اغیت دن و ایم وایه جما ایمان را اور دې پاری قران چل اللہ نازل کړی چې دا کتاب دی و او ما ته دا حکم شوه دي لاعل لا بينکم چې تاسو میند کې انصاف حکمان چې ټول یو شان کم برابر ومکم په یو اقدا په یو عمل زکووی الله ربنا و ربکم الله زمونږ او رب دی اوستاسو مررب دی پرې به یو کږونه ل نه عملونهکوم عملو کوم زمونږ د پاه خپل عملونه او په پیداده راځي اوستا او دپاره ستاسو عملونه مونږ یو بل عمل نه شوور کولی دا س پیسې خو نه د دنیا چې تا سره کمی دي هو پورې کا لنا نه عمل خوبارر سری د خپل په کار را لا حجت بیننا و بینكم کل چه قدی وشوا و عمل پو سنت شو جگر ختم شوا بیا با کس دی نشتری حس جگر زمونگو استاسو پا میانس کی اللہو یجمعو بیننا اللہ برا جمع کی مونگو طول قیامت کی ویلی المسویر او دی اللہ تراتلل دی نصفا خبرو شوکا پیغمبر عقیدہ بیان کلا چیزا مونگا عقیدہ واو ریدہ آدھا کدھا چاشا کی او سرداغی نباد زالیمان لگیا دی وی مونگ سر دلیل شته مونگ سر کتاب شتے امونگ سر عالمان شته الله وی دغه ندی والذین آو کسان یحاجون پی اللہ چو اسم لگیا دی جگری که دا اللہ توحید کیم مِن بَعْدِ مَسْتُ جِيبَ لَهُ پَسْ دَا غِيْجِ قَبُلْتِي آؤْ قَلِشْوَ اللَّهَ شو هَرْچَانَ اصمانونو زمکو هر دریابونو ہر چاو من اللہ چل اللہ واحد لا شریک دے ادا دیبا کی بیاغا لگیا لیا اخبالکار کی حُجَّتُ هُم دَا حِزَتُ نَا اِن دَا رَبِّم اللہوی دا دید دا دلیل چھ دے دا باطل ل عند ربهم خ ديو ته دلیل وې کنه مون سره دلیل شته او الله نه تاسو نوکه دلیل د دې باطل دی پني زخ پر رب باندي والهم غضبون په دې ده الله قهر او عذاب دی ولما عذابون شدید او دید پر عذاب د ډیر سخت ده دمو حال شفاء بیا جواب کیده او چوی کتابو ناستا خلاب دی اللہوی کتابو نا راوڑے کنا چوی تلو اللہو اللذی اندل الكتاب بالحق اللہ آغا ذات تے چنازل کرے دا کتاب د حق دا پارا کسوک حق گوری نا قرآن کرے والمیزان او تولی نازل کرے دے چو دا کتاب تول لے تل دا دې سره نور کتابونه نو وتا لیکنه او ما یذری کلال الساعه قریب میزان ذکر شو نو قیامت یاد شو او سو پو وکتا لرات شاید دا قیامت دیر نزیبی یستاجلو بها الذين لا يؤمنون بها تلوار کي په قیامت باندې او کسان چې یقین پنه کوي ذو یقین نشتاکان ځکه وای چې کلو وی کلو وی ولذینا من ووکسان چې یقین کی په قیامت مشفقون منها غیر ډیر په یره کی دي او وخت الله نه خیر وغواړي او یعلمونا اوږي خپويږي ان ها الحق چې دا قیامت لريشته دي او ډیر یقیني دي الله الله نه ومروونه في ساتې خبر کسان چې جګړی کوي او یا شک شکي په قیامت کې لپ زال بعضې د د په ډییر للوګمرای کې دي الله اولتیف بری بعضې الله ډیر مرببان ډیر نرمې کوون کې د خپلو بندیانو سره یرضو من او رزق ورکی اغا چالچو غواری و هو القوی والعزیز اغا اللہ زوره زورا او اغا غالب دی پارچا بانده من کانا یریدو حرس الاخرتی اغا سوکو چو غواری خپل عمل سره فصل دا آخرتو چو چې چو سکو ما پاره کوم آخرت دا پارے کو ما بدلی مالال تراکی نزد لغو فی حرسهی مالایی منگا زیعتو دلرا اغا فصل داخرتا اغا اجر داخرتا یو پسلو یو پو سوا حرس مره ومن کانه یریدو حرس الدنیا اغا سو کوجی سمر عمله و کوي کئی نصرف د دنیا مال دولت غاره دیمت لبی صرف نو اتیه منها مالایی ورکوم ولا سمرا قولین ورکو مولا وما لغو فی الاخرط من نسویب نبید ده ده پارا پا آخرت کی سبرخان داخرت یتیم بی بسنو ام لهم شرکاو شرعو لهم من الدین ما لم یعظم به اللہ آیاد ده خلق ده نور شرکان نور خدایان دی نور خدایان دی شرعوا لهم جنازل کڑے د زیل رامن ازینی بل دینه مالم یا اعظم به الله اغه چله اجازه نتکړې دا هبل دین رچ اورس پاکستان میلاد النبی پاکستان او قواله پاکستان امام ضبی ازادی پاکستان ده وجوده دین دي چې دا چا جوړ کړی دی وی لوله کامتول فصلې بیالهوي دا خلک خو د خیر کار نه کوي نهبانندې عذاابه اوستل واړي او که نو هغه خبره چې فیصله شوي ده د قویه فیصله نه فیصل به شودي په میند کې اوسو په نهوالی می نه له عذااب علی او ب شکه د دی ظالمان د پاره خاصکر عذااب دی ډېر دردنا کو تررضوالیمي نه ته به وویې ظالمان مشفیفیه چ ډیر بهیریږي مما کسبو دهغې خپل عمل نه چې کړی دی هغې نه بهېږي وواقی به بهم اولهوي دا یاره او په دی واقع کېږي دی نهدي خلاصېږي نه سې یاره نه ده دنیا وخه او په دې خامخا واقعیا کې کله چې مانو عمل صالحات وکړي هغهسان چې مانو راوړل عملونه کېدینه په رز غاتل جنات دي په باغچو د جنتو کې ویني له ما عايشاون ان ربهم د دې لپاره هغه نعمتونه دي هغه خوشاله دي چې دی غالي د خپل بصره ځلکه هو الفضل الكبير دادا دا اللہ آغا لوے فضل لے چه خلق یادی کنا چه دادا اللہ دیر لوے فضل لے نو دیغا لوے فضل لے جنت وان ذالک اللذی دا هغا جنتو و عباده اللذی نا آمنو چل اللہ وز خوش خبری ورکی پلو بنزیانو تا آغا کسان چیمان راورے وعملو سوال حاتے او عملو نیک لیو دیر نیک نو بدی باندي الله بشارت وركي قران کي پلو بنزيان قلا اس الکوم علیہ اجر وای واته زخه نو غالم استاسونه په خپل دین باندې په دې مسئله باندې چې تاسو ته رسومه س اجر نو ورما الا الموده فی القربان صرف دامتالبه کوما چې ما سلام محبت کو د خپل ولای ی نور س دی سرخورري چ ما ن را وړی زما په غمبرې نهمن خو نهمنې هغه ستاسو اختیار دی او دوه موتاله ب کوم چې زما سره خپل ولی شته که نه زما خپل ولیلی حو اما ته ضرر مه کوئ بس او ی طرریف حه تن هغه چې چې اوګټل لاسنی کې نظید لهفی یا حسسونه نلایم وضعیت کود کو په غری عمل کې حسن او فضیلت ډېر به کول ان الله غفور شکور به شکل لا بخشش کوو کیس ګناه نو او قدر کې د عمل نو امي اپولو نفترا لله کذبان اي عزيزه خبره کوي چې پیغمبر صلى الله عليه وسلم جوړ کړی په ش الله او یخې معلهقل کا کچر الله اوواړي نو مضبوت به کې ستاازلو نستا او پهې خبرو پرووانې او قېله وکلو که نه په غمبر ل په صبر داسې ص راو یمله اوباتله اوتهګورې الله ب دا با د دنیا نه ختم کې د د نوبې وخه و حل داد اللہ قانون دے چې صابتیخ خپل حق او بخپلو کلمو سر بخپلو آیاتنو سره حق پل سنخ کارکی پا قرآن سر اینو علی من بی ذاتی الصدور بشک اللہ پویگی پا آغا خبرو چې په ظلونو د خلقو کی دی و هو اللذی یقبلو التوبت عن عبادی اللہ آغا ذات تیچی قبلی توبہ دخپلو بندیانو و ديزو کې هو باسي کنا وياف وان السيئات امعفيک ذیرو گناهون ويا لم ما تفعلون ابو ییگی طارکارونو چ تاسو یې کوي استا ز عملونو موی نه ابیوم معفی کی ذمرا جی او قبلی دعاګانی داغه چاکی مومنان دی انیک عمل کئ داغي دعا قبلی دا نور چې چی چیغه وې سه خلی واځ کړي دې دعا الله نه قبلې ويزيدهم من فضلې او زياده يلذي تا قبلې مې ربانینا والکافرون لهم عذاب شديد او کافران دي کنا دې لپاره خاص عذاب ډېر سختو او کي ويلو چله ریزه پر کوي چاله کوله چاله پ ه باندې او هغه تعلم دی او که دی خولی ته وګورې چره وي چې مال د ډیر را کې مال ډیر راي وله او به سطتل لاوررزقللی باې که چ زیات کې الله ریزه کو خپلو بنزیانوله د حد نه چې کوم حد الله مقره کړي د زیات کې که نهله بغو ف ار دی بیا بیا به سرکشیو کی په مک کې اوس په ت شو لااس باې هغې نهوک پهلارې نهشيلی بیا خو به لو لور دی سر ک به شروعو کې او لیکن نازلی الله پدا زبان دی چې دغهنګهخوا اغ ته معلووي ان نه بیا غباې خرم الله په خپلو بندانو خو خبر دی او خلی دون کې دی <تصفح> <تصفح> وهول دي الله غذااتې مثالی پیش کوي چا به چې مال ډیر شي نوڅنګه په غوت جوشي نو الله و چې وګوره که دا باران ډیر شي لکه نو حالی السلام په وختې نو ملکوونه به وونشي ولل دي الله غذااتې یو نلوله چو ری باران من بعد ما قنتو پس داغینا چې خلقنا شور او ميزشیم وینشر رحمت او خریخ په رحمت په دنیا کې کوم زې نو باران او تورتی او هو ال ولی الحمیذ اغلا کار ساز ده خلقو کارونه جوړی خو د شو زه کار خراب شو والله نه به خرابږي الله کار ساز دی اوستالی شويمن یاې بعض د دللیلوو د ودانیت دله نه خلکو سمااتې والرو دی پیدا کول دامانو د زمه کودي بس سفې مامن دا به او خالی نه دي پریخې سومره مخلو کې او دا غاقه چه خوارکلی دی پا دیدوارو که زنده سر بوهو آلا جمعیم ازا شاو قدیر او دا غا اللہ ده چه دی پا جمع که علو بانده کل چه اغواری نو قدرتوال ده دا خو انسان تا گرانده چو ایده بسوک را جمع که و اللہوی چې چه کل نو بس پا یا ازاکی یا میدان که بیرا جمع که اشهد ان الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم وما سواكم من مصیبت فبما كسبت ایدیكم ويغفو عن كثير او ها جرس تاسو ته دنیا کې څومثبت وزدہ په سبب دزیچی کڑی دیلہ سنوستاسو ویافوان کسیر او دردیرو گناہنو اللہ مافی کئی ومان تم بمعجزین فی الارد او نیتا سوزان خلاسون کی دا اللہ دا عذاب ناپس مککی او نیتا سوزان خلاسون کی دا اللہ دا عذاب ناپس مککی وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّمْ وَلَا نَصِيرٌ او نشت استعصد پارا بغیر دال لانا نسوک کارساز و حاجت روا و نسوک مددگار و من آیاته الجوار فی البحر کالاعلام و بعضی دلیلنو دو احدانیت دال لانا دا ج حزونه دي په دراب کې پیان د ورونو ی کری کو الله اوواړي نو ب د هوا چې داجیزونه پې چلیږي کا ظاهری ده او کهباتې ده پهزل نه روا کې دا نو بې کې دوج حاضونا ټول او اوبهګر زی اولارړ په شااد دراب باند دی ان نهظ کللهیا تلیکله سبار ان شکوور یقین پهې دلیل کې چلله بیان کو ډر نهسیحتونه دي په ده بانده دپاره چې سبار ناک دی په مصبت کې او شکر زار د پنیمت کې چې دا مثال دی د انسان د کاروبار کلهلی روان کې چلیږي او کلی درې نه بند لیکن انسان په دی نه پوي نو او نورتن نسبت کې چې کارمهولې خراب شو او یوبقهن او کله الله داسو کې چې غرق کی, کی دو دا جهازنا بما کسبو په سبب د عمل دا خلقو ویافان کثیر او د ډیرنا الله مافی فی کی کفار غنا باندې باندې نی بیا به یو نو تیر کړي او دید اللہ داکار کی. چی و عملله نه جاونه في يات او د دی دپه الله دا کار کوي چې پو شي او کسان چې جګړ کې زمونږ پایتونو کېمالله مه چدي ل را خلاصې الله غذااب نه ځکه کله کل کل ټ نو دا بهې د الله حکومت ي وما اوتیتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا پس هغه سوچ درکړی شوې تاسو تاسو شي په دنیا کې نو دا نه اتماز دا دي دا سکه ژوند دنیا په باندې اخرت مفريده وما ان الله خير و ابقا او هغه سو نعمتونه جلل دېر بهتر دی او هميشه دي لليذينا امنو وعلى ربهم يتوکلون خاص داوي کسانو د پارا چی مان راوړي او خپل رب باندې اعتماد کي عقيده توحيد ویم د صفات ذکر کوي جو د صفاتو نه بیان شي او توکل په الله باندې درولله نه قسان دي چبونه کبار اسم چېان سااعتي د لګنا نهفه او د ح نه مع غضبو هم ی غفرون سلووررم دا دی کله چې دي غصه حد نهجازن نه الذين استجابوا لربهم بنظام داز چې قبول کیا چې کی ځ خپل رب په غوږه وقام الصلات پابند کی په مانګه باندې او امرهم شورا بينهم کار دي د مشوري په خپل میان سکه او تم ومما رزقناهم ينفقون باز اذا غمالنا چې موږ ولور نو خرج کوي دا الله پلار کوي ولي چې شورا یې نو هنګامي چندبکی کنا او هم ولزينا کساندي زاسو هغه مل بغيو کلا چې ورسې دي تا سو ظلم زياتې رچا د لاسنا او خاص کر د دین پوجا هم ینتصرون مدید آغی انتقام اخلیم سکر دا په پر حقوق کی خصوک معافی نشکولے پر الحق کی معافی کئی چیزا ما غزیبوهم یغفرون و جزاو سیت سیتم مثلها او بدله دا گناہ چی دا نگد آغی سزا دا کنا قدار وی اندازا